Yəni, hecli qadın necə qüsur alır, ondan danışır. Və, yəni daha olsa, almalıdır. Və, ə, tüməli, bir biraz hecli qadının çinmeyi, yəni, cənabət qüsurilə çinmeyinə təklənir. Və cənabət qüsurilə qadın üçün fərqi budur ki, Cənabətdə lafın də öyü, laf saçın çox yüya, yəni laf dibəcən aparaq, saçın dibinəcən, aydındır. <gülüyor> Amma məsələn, her qüsründə isə gəli su laf dibinə girməlidir, aydındır. Yəni bu göstərir ki, cümlə ilə fərqlənir. İnsan ola bir cümlə vaxt, məsələn, necə ki, cümlə qüsrünlə cənabət qüsrlə fərqlənir, elə deyil. Cümə qüslü cənabət qüslü ilə və ona görə cənabət qüslü alanda, məsələn, bastamaz lazımdır. Amma sən cümə qüslü alınan və s. onu bir qədək alasan, almaq yaxşıdır, qədək alasan bastamaz. Neyi üçün? Çünki, əgər cənabət almasan, e, namazın heç nə düz olmaz səndir, elə də öyək, amma cümə qüslü almasan, yani cümən düzdür inşallah, və ki, saba onu ona görə bana məsələlər, ümumiyyətlə, baxmayaraq oxşayır bir-birinə, birdir, lakin bəzi hallarda fərqlənir həhkəmları, ayrındır. Və burada göstərir ki, bəs Peygamber sallarsan hədislərində yəni, bəs ki, əgər qadın məsələtdə saxını toxuyursa, açmalıdır. Artıq bir vaxt gəlir, daramalıdır. Hətta yəni, həycdən sonraki o qüsur tam onun saxlarınıla toxunsun və dibinəcən geçsin. Və həmçin göstərir ki, qadın, yəni, teyzi qutalanıq, sonra gerək qusul alaq. Aynında gerək qusul alaq. Qusulsuz, ələm, təmiz salm olur. Qusul sonra, qutaq ki, məsələn, əsrdə təmizlənib. Əsrdə qusul alıbsa, gerək zöhrü dəsidir. Aynındır. Yox, əgər, məsələn, axşam təmizlənsə, onda məğrib ilə inşanı Aydın deyil. Ketsə də. Mayruna inşanı qılacaq. Yəni, bəzilə görürsən, aydın deyil, məsələn, alırlar küsri, görürsən, əsr qıllar, zöhri yox. Gün orta vaxtda yer təmizlənilsən. Gelir, əsr də Və bu, belə deyil. Məlik sonra artıq başlayır, əhkəməyən etməyən. Namazlar qəza eləməyib. Qəza eləyən, bir dənə oruç deyil. Və burada müəllif hə, öyle bu məsələyə oxşad, məsələləri toxunur. Lakin, bulaq qalsın inşallah gənəm dəstələrimiz, əlhəm də, bugün qutardı aşura, əlhəm də yaxşı keçdi bizdə, özüm məsələri həmşə şey kimi misaldır. İməsələri misaldır, hər məsələdə, əlhəm də, də. də. bu məsələdə də misaldır. Sakin, necə lazımdır, hansı gəlir keçdi və inşallah mənə gəlir daha belə şeylə Allah səbhəl sələbəcə bu aşırı orucumuzu qəbul etsəyiniz. İnşəəə Allah müəkəmə etsək salamat, öbürsə aşırı oruclarına qələ yaxşı kəsirəyiniz. Allah qəbul etsəyiniz. Sağ olun.